Kita jaga anak-anak gadis kita. Kalau ustaz cuma ceramah. Jangan gonceng-gonceng. Jagalah aurat. Tapi ada yang lebih hebat. Tidak pakai ceramah. Tidak bersuara. Tidak pakai mikrofon. Cukup dengan perda. Peraturan daerah. Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Pernah dengar perda itu? Dari mana itu? Locked mouth. Heboh se-Indonesia. Perda apa ini? Perda apa ini? Perda menyelamatkan anak gadis. Tidak boleh duduk ngangkang, ribut semuanya. Tapi ketika artis buka baju, diam. Artis berzina, diam. Orang apa ini? Otaknya berkudis, ini orang yang ribut. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Saya pandang ke kiri ada Pak Bupati Pandang ke kanan ada Pak Walikota. Inilah hari yang paling membahagiakan Yang saya hormati dan insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu SWT Tuan-tuan guru, para tungku, Abu dan Abi Tak dapat disebutkan satu persatu Yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu SWT Amin saya mestinya berdiri di samping. Tidak layak menghormati, memuliakan orang yang dimuliakan Allah, membelakangi mereka tak boleh. Tidak beradab, tidak sopan santun. Lalu kenapa ustaz berani tegak di sini? Sebelum maju tadi saya mohon izin dulu. Dan ketika saya angkat tangan, mereka mengangguk. Itu artinya setuju. Walau orang mengangguk, itu artinya setuju. Jangan nanti ada kesannya Apa itu Ustaz Somad? Tak menghormati ulama Tak memuliakan ulama Berani membelakangi ulama Kalau begitu kita balik ceramah Saya menghormati para ulama Abdul Somad berceramah ke Nangguro Aceh Darussalam Di buminya ulama Bukan berceramah Naudzubillah Bukan berceramah Tapi ingin datang menjalin silat Manakabi pusat alam virus kiri, siapa yang mau dilapangkan ruskinya, kau yang sealahu fiatarihi, dipanjangkan umurnya, kaliasil rahimahu hendaklah menyambung tali silaturahim, baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saya menjalin silaturahim ke makam Malikul Saleh, raja yang soleh, ke makam para ulama. Saya datang, di mana saja negeri yang saya datangi, pasti datang. Yang hidup saya datangi ke rumah, yang tidak bisa saya datang berjumpa di acara Tablik Akbar. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menyehatkan badan, memanjangkan umur, mendatangkan barokah. Insyaallah, Amin. Banyak amal ibu, banyak amal bapak Tidak mau bersilaturahim, tidak keluar jannah, tidak masuk surga. Khati orang yang memutus tali silaturahim. Selepas itu yang putus sambung lagi ini ada orang-orang yang tak mau menyambung Selatuh Rahim. Ketika ditanya Sudah kau sambung? Tidak Pak Ustaz. Kenapa tak bisa? Ada lagunya Pak Ustaz. Apa lagunya? Putus tak bisa disambung. Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Oleh sebab itu, yang selama ini memutus tali Selatuh Rahim setelah acara Tabrik Akbar ini ada perubahan, hendaknya disambung lagi Selatuh Rahim. Amin. Alhamdulillah dengan datang ke Lok Sumawi Saya bisa menyambung silaturahim dengan Pak Wali Kota Beserta jajaran Bapak Asisten Bapak sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor Yang ada kepala maupun tidak Bapak Kapolres Bapak Dandim Lalu hadir pula bersama kita Bapak Bupati Lalu bersama kita pula ada tokoh masyarakat Ada pun rombongan kami Ada Ustaz Sekarang lagi tren Ustaz pakai warna Kemarin saya di Samarinda jumpa sama Ustaz Ping. Sorbannya Ping, cincinnya Ping. Lalu saya ini mau menanya segan, tapi rupanya dia ada feeling. Akhirnya dia jawab, Ustaz tahu arti Ping? Tidak. Pengen ikut Nabi ke surga. Hmm, itu artinya. Benar. Bersama kita sekarang ada Ustaz Oren. Tadi waktu makan di tempat warung Pak Ulis tidak adil nampaknya Pak Ulis. Kenapa? Minumannya semua jus kau okay. ya. Hadir bersama kami. Bersama kami ada alumni alumni Timur Tengah dari Al Azhar Kairo, dari Mesir, dari macam-macam negeri, dari Sudan yang diikat dalam satu ikatan namanya ikat ikatan alumni Timur Tengah Nangroe Aceh Darussalam. Ketuanya hadir bersama saya. Ustaz Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi L.C. Sudah kenal? Tegak dulu Ustaz Fadil. Ha, itu dia orang. Fadil Rahmi L.C. Kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan. Sumatera Utara. Kakak kelas saya juga di Al-Azhar Kairo Dua tahun. lalu kemudian sekarang pulang. Diteleponnya saya. Assalamualaikum Mat. Dia tak manggil Ustaz. panggil Mat aja. Sekarang sejak... Video saya viral baru dia panggil ustaz. Bisa datang tak aje? Insya Allah I'm coming. Begitulah janji harus ditunaikan. Alwadu dain. Janji adalah hutang. Maka hati-hati berjanji. Karena sekarang lagi musim berjanji sudah mau dekat. Tadi saya ditanya, Ustaz Somad, ini pak wali kota, ini periode yang ketiga. Apa? Kok bisa wali kota tiga periode? Di mana-mana kan dua kali. Dulu jadi wakil, jadi wali kota dua kali. Berarti dipilih orang sampai tiga kali, itu pasti menunaikan janji. Karena kalau orang tak tunai janji, pasti orang akan berkata, cukup sekali aku okay, merasa. Okey, kita tahu selama-lamanya cerita itu, mesti banyak orang sakit hati. Dulu ini komplek hebat Ustaz, pupuk ASEAN, megah, mewah, cantik. Dulu ini hebat Pak Ustaz, ada minyak. Dulu kota ini petrodolar Pak Ustaz, tapi sekarang mana? Gas, kering, pupuk habis, investor tak datang. Apa maknanya? Yang dibanggakan bisa berakhir. Bangga dengan pupuk habis, bangga dengan gas habis bangga dengan minyak habis tapi ada satu kebanggaan yang tak habis apa dia anak soal anak soleh yang tak pernah habis kalau anak satu habis tambah satu lagi maka anak soleh ternyata inilah yang dipahami oleh tokoh masyarakat kita mereka berpikir, Ustaz Salat, kalau kami bangga dengan gas kami, gas bisa habis. Kalau kami bangga dengan pupuk kami, pupuk bisa habis. Kami bangga dengan perusahaan kami, investor habis. Investasi putus, tapi ada yang tak putus, itulah dia investasi anak soleh. Nabi mengatakan, matal, hadis niwayat muslim, Iza matal insan kalau manusia mati, in putus. Tapi ada yang tak putus Di antara yang tak putus itu adalah Waladun saliun Maka didirikanlah pesantren Namanya Al-Muhlisin Pesantren ini memiliki tiga kelebihan Pertama Spiritual Spiritual bukan spiritus, spiritus Itu yang lampu Petroma Spiritual Spiritual itu artinya agama Mu'atib yang kedua, leadership. Leader pemimpin, ship kambing. Leadership memimpin kambing. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Tamat pesantren dia bisa menjadi seorang bekerja, tidak tamat pesantren ingin jadi PNS. Tidak tamat pesantren jadi kuli Tapi tamat pesantren Membuka lapangan kerja Maka ada tiga tadi: Spiritual Leadership entrepreneur. Bapak Ibu dengar baik-baik Karena saya lama ingatnya Bagi yang anaknya belum didaftarkan Daftarkanlah anak anda Ke pesantren Al-Mughlisim Sebelum tanggal berikut ini satu-satunya yang bisa membentengi negara ini dari berbagai kerusakan adalah pondok pesantren. Betul? Tapi orang Aceh punya istilah khusus, apa namanya? Daya. Tapi sekarang orang menyepelekan. Anak kau di mana? Pesantren kampungan. Anak kau di mana? Daya ketinggalan zaman. Anak aku hebat. Di mana? Islamic boarding school. Islamic Islam boarding berasrama school sekolah Islamic boarding school sekolah Islam berasrama dayalah itu <tuk> apa bedanya kan Islamic boarding school orang kita terlalu banyak pakai istilah Inggris-Inggris kau tadi makan pakai apa ayam goreng orang kampung kau pakai apa fried chicken fried goreng chicken Ayam, percikkan, ayam boleh. Kualinya sama. Pinjak pun minyak jelantah juga. Oh, oleh sebab itu maka daftarkan anak anda ke pesantren, daftarkan ke dayah, daftarkan ke Islamic boarding school, daftarkan ke sekolah Islam terpadu, SMP IT, SMA IT. Maka nanti setelah dia tamat mau jadi apa terserah. Dulu datang Belanda menembak kita berdarah-darah dulu kita ditembaknya pakai meriam Belanda, sekarang ditembaknya pakai meriam saya tak ada nyebut jadi saya sebut dipiralkan pula sakit hati dulu ditembaknya kita pakai senjata, pakai tombak pakai panah, pakai senapan pakai tank, sekarang kita ditembak tidak berdarah, tak ada badan yang luka, badannya sehat, tapi otaknya eror. Apa yang merusak paling hebat merusak anak-anak kita? Narkoba. Tertangkap narkoba 1,6 ton sabu-sabu. 1,6 ton sabu-sabu kalau kita hirup sekarang ramai-ramai, 3 bulan mabuk. Bayangkan itu. Bapak-bapak dari kepolisian badan narkotika nasional tidak sanggup lagi. Karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Maka siapa yang mengontrol ini orang tua. Maka ibu tak boleh berhenti. Kau jalan sama siapa, pergi sama siapa, duit yang ibu kasih kemarin kau pakai kemana? Balik jam berapa? Sama siapa saja? Berkawan sama siapa? Kalau ibu sudah berhenti merepet, ibu sudah berhenti bicara, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Walaupun anaknya marah, tidak peduli, tidak apa-apa, selamatkan mereka. Tiba-tiba HP anak tertinggal di kursi. Ibu coba miskon, nama aku siapa dibuatnya di situ? Security kejam. Tidak apa-apa daripada kita dianggap baik, sabar. Jadilah ibu-ibu yang sabar. Anaknya pecandu narkoba, sabar. Anak hamil tiga bulan, sabar. Itu bukan ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu yang goblok membiarkan anaknya tidak bisa memiliki masa depan mana contoh anak yang terselamat Sheikh Rashid tegak berdiri sebagai model sengaja diundang Pak Ulis untuk menunjukkan ini loh anak-anak seumur beliau saya baru bisa ceramah tahun 2008 umur 31 tahun seumur beliau kalau nengok orang banyak menggeletar mungkin kalau seumur beliau suruh ceramah pakai pembersi tapi anak-anak bisa tegak di sini Bisa baca surat ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Walaupun tak mirip, jangan senyum Mendengar suaranya tadi, Masya Allah Kadang-kadang kita terpukau mendengar suara ar-Rahman Di kamar, terdengar suara ar-Rahman Begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati bukan anak kita mengaji oleh sebab itu maka ini anak ini mesti dijaga Ustaz Soman dulu di pesantren ya. sama dengan Ustaz Fadil Rahmi satu pesantren, apa nama pesantrennya? Darul Arafah Medan nah, tak, tak. janganlah tanya pertanyaannya langsung memojokkan langsung tembak aja. tamat kawan Ustaz tak tahu orang tak tamat tidaknya juga Bantai. Ustaz Fadil tamat, saya tidak akan datang tanya-tanya gitu lagi sedap. Selamat Selamatkan anak-anak kita, Karena kalau tidak selamat na'awus bilang Anak kecil sudah kena narkoba, dari mana dia dapat duit? Bapak ibunya, anak minta pisau, mak minta pisau mak, jangan pisau nanti luka Anak tidak diberi pisau, tapi anak diberi gadget HP. Anak diberi duit. Anak diberi motor. Anak diberi mobil. Diberi motor. Lain sana motor. Boom! Tiang listrik. Mati. Takai motor. Bawa cewek cantik. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin bergembung hari akad nikah yang mestinya paling suci dan sakral yang mestinya dengan senyum calon mertua memanggil hai calon menantuku Abdul Somad iya bapak banyak yang enggak setuju bapak. hai calon menantuku Abdul Rosyid iya bapak aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai nice. dulu begitu sekarang jalan mertua dengan marah aku nikahkan engkau dengan orang-orang kenapa marah? mau tak dinikahkan mau meletup mau dinikahkan sudah hamil beratus SMS WhatsApp messenger bertanya Ustaz Somad apa hukum perempuan yang hamil dinikahkan? sah Alhamdulillah yang jadi masalah setelah anak lahir muncul empat masalah. Anak yang hamil duluan sebelum akad. Lahir dia. Naka ketika lahir anak ini tidak bisa pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah bin botol, bin sawit, bin kardus. Anak lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya. Perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan. perempuan maka anak laki-laki yang pertama tadi tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena dia bukan saudara seayah saudara seibu saudara seibu seemak tidak bisa menjadi wali hujan <tik> kalau si bapak mati meninggal dunia <tik> maka si anak tidak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab di antara mereka lahir anak yang pertama perempuan, cantik, gadis jelita, datang orang meminang dia, maka nanti si bapak tidak bisa menjadi wali nikah saya mau jadi walinya, tak bisa kenapa tak bisa, ini kan anak saya darahnya sudah diambil rambutnya sudah diambil, dibawa ke Singapura, tes DNA dokter mengatakan, ini anak saudara menurut DNA DNA tak laku mas bro kenapa tak laku? apa salah saya? Salahmu tahu apa mencobol sebelum hari, hari. <SILENCIO> ini kata-kata Abdul Somad tidak sopan Abdul Somad tidak beradat. Abdul Somad tidak beradab kenapa bicara ini di depan para Abu para Abi para Tengku tapi mesti saya jelaskan ini adalah hukum jaga anak gadis kita Abdul Somad ni Pandai-pandai ceramah aja, jangan-jangan anak gadisnya di riawasannya juga bonceng-boncengan. Anak saya cuma satu, namanya Mizan Hazim Abdullah, laki-laki. <tik> jangan-jangan adiknya juga bonceng-bonceng orang? Dan tidak, insyaallah kita jaga nih keluarga kita, kita jaga anak-anak gadis kita. Kalau Ustaz cuma ceramah, jangan bonceng-bonceng, jagalah aurat. Tapi ada yang lebih hebat, tidak pakai ceramah tidak bersuara tidak bagi mikrofon cukup dengan perda peraturan daerah perempuan tak boleh duduk ngangkang pernah dengar perda itu dari mana itu lock mount heboh se indonesia perda apa ini perda apa ini perda menyelamatkan anak gadis tidak boleh duduk ngangkang ribut semuanya tapi ketika artis buka baju, diam. Artis berzina, diam. Orang apa ini? Otaknya berkudis ini orang yang ribut. <tuk> <tuk> Walau alal seandainya penduduk negeri ini beriman. Wattaqaw, takut kepada Allah. Disuruh perempuan duduk sopan. Pakai budaya, pakai adat. Aceh tak bisa dilepaskan dari Islam. Setiap disebut orang Aceh, pasti Islam. Aceh pasti Islam Melayu Ada yang tak Islam Nanti tanggal 3031 Saya akan masuk ke suku pedalaman Talang Mamak Talang Perigi Tidak Islam Melayu tua nama Tapi kalau sudah disebut Aceh pasti Islam Ada orang Aceh tak Islam Tak ada Kalau ada orang Aceh tak Islam Rencong sudah siap Maka sejalan dalam satu hembusan nafasnya Antara budaya dan agama ini mesti dijaga baik-baik. Yes. Siapa yang bisa menjaganya? Dari bawah, ceramah, hutbah, pengajian, bilik yasid. Dari atas diikat dengan perda peraturan daerah. Allah wabarakat. Siapa yang membuat perda? Anggota legislatif. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Siapa yang memilih itu? Kita maka pilihlah orang yang menyuarakan ajaran Islam. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya ke politik. Orang Islam yang tak peduli politik, maka dia akan dipolitiki oleh politikus. Betul? Pedagang sama politikus beda. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan jirbab laku. Tapi kalau politikus dengan orang ramai begini, wah ini bisa dua kursi ini. <SILENCIO> Betul? <SILENCIO> orang Islam yang ramai sebanyak ini, maka pilihlah umat, bangsa, saudara, kerabat, jamaah yang memperdulikan syariat Islam, yang menolong agama Allah dengan kekuasaan. Betul? <SILENCIO> Tapi banyak jamaah salah tangkap. Setiap saya ceramah, tolong agama dengan kekuasaan Tolong agama dengan tanda tangan Tolong agama dengan politik Disangka mereka saya mau jadi wakil presiden <tik> Saya ceramah itu bukan mau iklan diri saya Saya mau mati sampai mati jadi guru ngaji saja Tidak mau yang lain Makanya jangan anggap saya sebagai ancaman. Ada daerah-daerah yang anggap saya ancaman. Pergi saya sana, diusir. Pergi sana, suruh pulang. Ini orang kalau datang nanti mengambil suara. Untuk apa saya suara? Suara saya sudah menggeligar. Saya datang mau ngaji ada. Mau mencerdaskan umat. Supaya umat ini pilih. Kenapa kau pilih? Bu, berapa calon DPD, berapa calon DPR yang kemarin ibu pilih? Ada dua, Pak Ustadz bagaimana cara memilih yang dua? istigharah usalli sunnatul istigharah politik lillahi ta'ana Allahuakbar sama macam mau nikah dulu bapak waktu mau nikah dulu kan ada dua calon Fatimah, Aisyah, Fatimah, Aisyah mazalallah, nah gimana? sudah nampak? sudah posa, yang mana? dua-duanya posa pilih salah satu pilih salah satu nanti sudah agak-agak berapa bulan, baru satu lagi nampak, mana yang mau dipilih, ini gambarnya Pak Ustaz, ini gambarnya, iya kenapa ini yang dipilih, kemarin dia ngasih jilbab dulu kemudian uh, di hasil kemarin, kami minta dana pakai proposal lagunya, ya dana ya dana Pak Ustaz, <tul> betul juga jangan, tapi pilihlah dia kena menolong agama Allah, betul Assalamualaikum Ustaz Soman, Waalaikumsalam saya mau mencalik ini Pak Ustaz mantap, lanjutkan Bisa bantu saya Pak Ustaz? Kalau semangat bisa, duit tak ada. Apa saran Pak Ustaz? Pokoknya sebelum acara pencoblosan itu, kau rajin-rajin rahim. -rajin, Asal ada orang meninggal, datang. Ada orang nikah, datang. Ada orang sakit, datang. Maka oh, dia pun datang terus. Pantang nampak tenda. Asal nampak tenda, datang. Nampak tenda, datang. Suatu hari nampaknya tenda Langsung datang, langsung mohon maaf Mohon maaf tuan rumah, kami terlambat datang Atas keterlambatan ini saya sebagai Ancalon, mohon maaf Apa kata tuan rumah? Pak, acaranya besok Hari ini kami baru mau masang Bisa engkau dah buka Karena orang paling berkesan Waktu ada orang mati makanya nah, nanti kalau dikubur-kubur ni kami nanti malam berangkat habis acara pengajian di Lok Sukon langsung berangkat ke Medan, Jalan Darat kubur kiri kubur kanan di kubur, banyak orang tak tahu apa doa ziarah kubur coba buatkan balai huwab besar doa ziarah kubur assalamualaikum ya ala diar minal muminin wa inna insyaallah bikum la'ikun ya alhamdulillah mustaqimin wal musta'akhir nasallallah lalawalakum mul'afiyah buat bawah, cablos nomor <cuman yang terlihat> itu paling berkesan Setiap orang yang nengok, oh ini yang buat doa mati kemarin ya. Simple, sederhana, amal tetap mengalir, dunia dapat akhirat dah. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Banyak orang tak percaya. Dulu kalau saya bicara begini Banyak orang tak percaya Kau cari dunia Akhirat tak dapat Tapi kalau kau cari akhirat Dunia akan bersimpu di kakimu Alam somat ngomongannya Buktinya mana Sekarang baru orang tahu Kau cari dunia Mula balik kau pasang walehu Tak ada orang milih kau Tapi kalau akhirat kau cari Tak ada walehu Orang milih kau Kau aja tak mau Oleh sebab itu maka Carilah akhirat. Carilah. Tapi dunia perlu. Saya tidak mahu pula habis acara pengajian ini. Semuanya pulang. Semuanya bukan akhirat. Besok rapat Pak Bupati. Rapat Pak Wali Kota. Beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Gimana? Lok Semawe 5 tahun ke depan. Apa program kita? Bapak kami mau mati. Ikmal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada. Kalau sudah ingin mencari dunia seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal bi akhiratika ka annaka tamutu Tapi kalau sudah mati, maka seakan-akan kau mati besok. Kalau salat seakan-akan salat maghrib inilah salat yang terakhir setelah ini mati, maka badanmu lemas Allahu akbar. Itu salat orang mati. Tapi kalau sudah untuk rapat, untuk dunia, untuk bisnis, rukuh, maka seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Salat maghrib, salat yang terakhir. Di mana? Islamic Center Loxmawi. Musa, masjid membanggakan. Nanti kalau ditanya orang, Ustaz, tahu masjid Loxmawi Islamic Center? Ya, saya ceramah kemarin sana. Di mana? Di tanah Lapangnya. Masuk ke dalam, belum lagi. Moga siapa yang tak bangga. Diambil drone dari atas 200 meter ke atas Nampakkan kubah masjid Nampakkan sejauh mata memandang Penuh Orang bertanya Ini artis dangdut siapa yang datang? <SILENCIO> Bukan dangdut men Apa ini? Ini pengajian begitu orang lok loksumawi pengajian Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Allah. Saya kalau takbir ada dua kemungkinan Yang pertama mengusir setan Tadi mulai ceramah jam 5, sekarang 5.30. Tanpa melihat jam, saya sudah tahu. Kenapa? Dari terasa kesemutan. Setengah jam sudah ceramah, baru saya bertakbir. Kenapa? Setan sudah mulai dekat. Dulu katanya setan datang menggoda orang pakai kipas. Nina bobo, bobo Nina sayang. Itu setan jadul. Setan zaman sekarang, dibawakannya asli panasonic. ustad berapi-api di atas dia berair-air kok. Di <SILENCIO> Makanya saya di mana mana ceramah, saya ceramah 60 menit, tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya habis ceramah tadi suara udah agak-agak serah hilang, tiba-tiba chaos balik. Kenapa? Dikasih Pak Ulis makan sirih. <SILENCIO> Kau pasti saya punah. Macam mana rasanya Pak Osa? Hmm, amazing. <tik> Makanya sebelum menikah, kita kalau datang ke rumah perempuan, dikasih tepak sirih. Suruh apa? Makan sirih. Sirih. Di dalamnya ada apa? Gambir. Di dalamnya ada apa? Pinang. Di dalamnya ada apa? Kapur. Dibalut dengan sirih. Rasanya pahit, kelat, pedas. Apa maknanya? Makanya ada pepatah mengatakan... Makan sirih sepah Di telan Yang sepah dibuang itu Makan tebu Makan tebu sepah Jangan tebu sepahnya di telan Emang enggak ada. Makan sirih sepah di telan Itulah makanya Saya pergi ke pekampungan Terasing Saya tengok kepala suku membuka daun sirih Saya buka daun sirih Dioleskannya kapur. Saya oleskan pula kapur. Diambilnya gambir, saya potongkan pula gambir. Diambilnya pinang, saya ambil pula pinang. Di gulungnya saya gulung. Dia makan saya makan. Dia senyum saya tak bisa senyum. Artinya apa? Adakalanya hidup ini pahit, getir, kelat, pedar, tapi itu harus dihadapi. Betul? Hidup sudah pahit dengan minum kopi pahit. Tuangkanlah sedikit gula apa gula kehidupan serahkan kepada Allah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya berlaziman istighfar siapa yang memperbanyak istighfar, istighfar tiga diberikan Allah ja'allahulahu min kulli dhaikin mahraja setiap kesempitan hidupnya dilapangkan Allah wa min kulli ham faraja setiap kesusahan hatinya diberikan Allah kemudahan wa min haitsu la diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka habis salat Assalamualaikum <tip> warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astaghfirullah alazim astaghfirullah banyak macam orang mengulung redoxon. Redoxon itu masuk ke air, dikacau, baru diminum. Dia dah masuk ke air. <SILENCIO> Pelan-pelan. Siapa yang tak berdosa? Dengan Nabi Adam yang berdosa. <SILENCIO> Jangan kau dekat-dekat pohon ini. Dimakannya dimakan ya, kata Allah jangan dekat Itulah eh, dimakan. dimakan fa'azallahumah syaitan, digoda syaitan akhirnya keluar dari syurga tapi dia bertobat dan doanya bapak ibu semua hafal Rabbana zalabna ampusana wa illam ta'fir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin begitu juga dengan kita yang banyak silap, salah, dosa Nanti malam bangun solat tahajud usuli sunnatat tahajjud raka'ataini rakaat Taala. Sebelum itu solat sunat tobat, mantap. Mamin muslimin dirimu dalam Ada orang buat silap, salah, dosa, narkoba koba minum amar, riba nabi ma, adu domba, berkelai, sumpah surafah, tobat ada cara lain, balik kepada Allah hidup yang susah, kepahitan kedukaan, kenderitaan, mati sakit, terbakar, hilang dulu sebelum mengaji tidak saya nyantai aja, dulu sebelum pengajian, begitu ikut pengajian selamat pulang, kelem, hilang ma yusiful mu'min min nasabit, wala wasabin wala sakamin wala syawkin yastakuha Susah hati, gundah gulana, hilang, terbakar, sakit, mati, duri yang menusuk tapak kaki. Allah ingin mengampunkan segala dosa-dosa. Kalau ada yang dengar pengajian Ustaz Soman orang tua, biasa. Ada mendengar dengar pengajian Ustaz Soman anak muda, biasa. Anak kecil dengar pengajian Ustaz Soman. Luar biasa. Tolong jangan, nanti hilang. Sosur. Bapak-Ibu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau ada orang berputus asa Sampai tak tahu masa depan bagaimana Tak ada jalan lain mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Angkat kedua tanganmu Masalahmu besar, kecil Masalahmu hebat, tidak ada apa-apa Angkat kedua tangan Allahu Akbar Mengaju kepada Allah Ibn Wanusuki Wa Mahayaya Yang dikerjimalkan ini banyak sekarang ada aliran sesat menerjemahkan inna solati solatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mahmati matiku inna solati my pain wa mahyaya my life wa mahmati my die lillahi ta'ala for you oh my god apa ha, boleh diterjemahkan cukup baca inna solatku Wan suci, wa masya Allah, wa mu'mati. Bila yang mubligh nabi, dah ceri kalah, dan di dalam itu, baca ayat, baca al-fatihah, baca ayat. Al-bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallam alaihi wasallam. Astagfirullah. Terbangun isterinya. Maaf, apa surah apa? Surah Taubah dosa kubanya. Apa dosa kita? Kita tak pernah pacaran, lalu langsung nikah. Bukan sama kau. buka cerita, oh gitu ya bang jemput sebentar ya Rupanya memasakkan air panas dalam panci membuatkan kopi apa yang dimuliakan Allah SWT siapa yang tak berdosa? Ustaz Somad itu tak berdosa banyak, Ustaz Somad Abdul Somad LGMA dosanya tak ada dosa kita ini yang paling banyak yang menggoda kita siapa? setan jahat setan itu bawa jahat Jangan ejek dia. Itu sudah memang SOS. Standar atau pe personal setan. <S minority> Janganlah kerja dia. Tapi kadang banyak juga orang ini buat salah setan. Tidak ada menggoda dia. Ketika dibaca. Pusat solat. Suami saya ini tidak solat. Pausat. Boleh tidak diruqyah. Bacakan ruqyah. Dibawalah suami yang tidak solat tadi. Dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'fuhuhu senatu wala na'u. No. Respondi. Tidak ada respon. Kenapa tak ada keluar jin nih? Orang bukan salah jin. Kata jin, aku tak ada dia. Aku tak menang kepada dia, jin macam setan. Makanya kadang kita kasihan juga dengan setan dia. Sikit-sikit dia salah. Sikit-sikit dia salah. Saya khawatirnya nanti keluar KPS, Komisi Perlindungan Setan. Paling banyaknya orang menyalahkan nyalah setan. Kita yang salah. Kita. Jangan-jangan setan sudah pensiun dini sekarang? Tapi yang diberikan Allah swt kepada anak oleh sebab itu kita jaga ini warisan siapa dia anak-anak kita didik dengan pendidikan yang baik. Pemda, pemko, pemerintahan kota Loksamawi sudah menyiapkan semuanya, disediakan tanah lapang, bekerjasama dengan panitia. Tidak boleh disatukan laki-laki dan perempuan dibuat police line. Ini polis lain yang kuning. Siapa yang mulai wakti tak polis? Mau bayar di sini atau di pengadilan? Sebelah kiri, laki-laki semua. Sebelah kanan, perempuan semua. Kenapa tak boleh disatukan laki-laki perempuan? Karena kalau sampai laki-laki perempuan disatukan, akan lahir pula laki-laki dan perempuan. Itu maka mereka ini tak boleh disatukan. Dijaga Yang perempuan Dijaga Ada yang menutup Dari kepala Sampai kaki Yang nampak Cuma biji matanya saya. Semua ditutup Ini yang paling abdol Mantap Tapi ada yang tak sanggup Pausa Kau kenapa tak pakai cadar Saya pernah coba cadar Terus susah nafas Jangan dipakai yang tebal Tebal Tipislah. Kalau ada perempuan Bercadar Bagus Jangan ejek ini ada laki-laki ngejek, nampak perempuan cadar, ah ninjanye. <laughs> perempuan bercadar kau ejek, perempuan kau cadar kau lecehkan, perempuan bercadar kau jatuhkan. Kenapa kalau menengok perempuan bercadar kau ejek, tapi kalau perempuan tak pakai celana kau diam. Menengok perempuan bercadar kau lecehkan, menengok perempuan tak pakai menutup aurat kau diam, berarti otakmu berpudis. Bercadar adalah syariat Islam, bercadar adalah ajaran Islam. Maka kalau ada perempuan bercadar, bagus. Apalagi perempuan cantik. <girly> <laughs> kalau sampai dia sokong pinang pun ada. Itu harus bercadar. Karena kalau sampai dia tak bercadar, pasti yang super super angkat menabrak tiang listrik. Apalagi bapak-bapak yang jalan sama istrinya, tengoknya perempuan cantik. Buat tengok ke situ meniti air liur, buat tengok ke sini meniti air mata. Rasul <SILENCIO> itu maka perempuan-perempuan tetap menjaga dirinya. Cantik bukan pada lipstikmu, cantik bukan pada bedakmu, tapi cantik adalah karena wajahmu bekas air wuduk, solat duha dan tahajud. Cantik kerana cahaya matau, bekas membaca ayat suci al-Quran. Apa namanya kalau bahasa kampung kami inner beauty. Kecantikan dari dalam. Alhamdulillah, perempuan-perempuan di -perempuan law semawi tak ada yang pakai bedak, lipstik berlebihan. Ustaz tahu dari mana? Saya agak-agak aja. -agak saya dari tadi tak ada nak tengok wajah satu-satu. Ustaz tinggal di sana? Saya tak, saya tak lihat wajah, saya tengok tiang bendera. Tak boleh tengok wajah perempuan kenapa aurat kita jaga mata kita supaya menjaga diri laki-laki yang sudah sanggup nikah manasata'an minkumul baah siapa diantara kalian yang sudah sanggup menikah ali tazawwaj menikahlah Ustaz Ahmad saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus alhamdulillah sudah tamat IP saya 4 alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja alhamdulillah belum menikah naudzubillah dulu Ustaz pernah ceramah kata Ustaz nikahilah perempuan karena empat karena cantiknya, karena kayanya, karena kecurunannya, karena kebaikan nasabnya bagaimana Pak Ustaz? mantap bisa Ustaz carikan yang ada empat-empatnya kalau ada empat-empatnya apa yang aku kasih ke kamu? Tungka'ul mar'atu <tik> Arba <tik> perempuan dinikahi karena empat li'bali'ah karena hartanya Pak, ya kenapa Bapak nikah sama Ibu ini? Kerana hartanya Pak Ustaz. Dulu banyak perempuan mau sama saya. Kenapa pilih dia? Dia yang kebunnya sejauh mata memandang. Lima liha. Yang kedua. Wali hasabiha. Keturunannya. Kenapa bapak pilih dia? Dia keturunan bangsawan Pak Ustaz. Kenapa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awal. Wali jamal. Kalau pakai alik jamal. Beautiful. Kalau tak ada aliknya jamal. Ontah. Makanya hanya sembarang manggil orang. Manggil. Ya Jamal. Wajamal ya. Kerana cantiknya. Kenapa kau nikah dia? Dia cantik. Bosa. Dari dulu saya tengok dari jauh. Cantik. Begitu dekat, rupanya tepung terigu. Nah, ada perempuan-perempuan. ni -perempuan. kalau kita dekat, ingat kita bakwan. Satu. Tiga kilo. Sudah jelas warna kulit perempuan Indonesia dua sawah matang dan sawah hampir busuk yang ditonton sinetron Korea eh pakai dah putih muka putih tangan ikan la'anallahul washimat Allah melaknat tukang buat tato. wal mutashimat tukang buatkan tato. minta buat tato, washimat tukang buat tato. mutashimat minta buatkan tato. wal mutanam mencabut Dicabut, dicukur, dibakar. Walbutafal tijat. Mengatak atik gigi. Dulu perempuan kalau mau dinikahi, ditengok dulu giginya. Karena zaman itu tak ada aktif kelahiran. Gigi, kalau makin bertambah umur, makin bertambah gigi. Maka perempuan memotong giginya pendek biar nampak muda. Dulu, sekarang sudah ada aktif, tak bisa. Sama macam beli kambing kurban nanti. Tengok gigi. Walmughayrat Merobah ciptaan Allah Jangan kau robah Gigi yang sudah bagus, jangan kau robah Ini dirobah Lu orang pakai kawat untuk pagar rumah Ini kawat itu. Sampai tujuh warna Hari Senin hijau Hari Selasa umum Orang yang tak boleh sebut Ini untuk apa? kecuali tak layak itu boleh ada perempuan-perempuan tak layak senyum dia tiga hari kita tak tidur itu boleh tapi yang sudah layak mubazir biarkan tak boleh kau ini tak boleh kau ini dicukur rupanya kalau sudah tua bulu mata ni tumbuhnya tak kemana-mana habis ambik pisau silat cukur Oh, ma. ma hilang ma mungkin pergi undangan hilang sebelah ma Hilangkan dua-duanya haa Puasa selesai. Kawan menelpon bolak balik. Jadi kita pergi undangan. Cuma ni nampak speedo whiteboard. Alhamdulillah. Nah, ya pergi sebentar, bang. Adik pergi undangan dulu ya. Nah, kasih makan anak, pen lantai, masak jangan lupa telur dadar, dah, bang. Sampai di tempat undangan, makanan, rendang, sambal, belacan, pedas, minta ampun. Kipas angin tak ada, asing mati. panasnya lah. Panas ya iya. Luntur lawat motor. Ambil tisu. Ha. Senyum. ada nampak orang. Orang senyum awak, senyum. Yang disenyumkan orang awak. Balik jam 9 ke rumah, tutup pintu. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mati lampu, suami buka pintu. Allahulahillah, rupa dulu. Datang terus, nak pulang-pulang. Kamu masuk sama waktu. <SILENCIO> Kenapa hantu ini tak pergi? Bini, abang ah, ini. Itulah kalau bini tak mengaji. Tapi kalau sudah ikut pengajian, ini yang saya ceritakan ini tidak ada di Noxmawing. Betul? Betul? Mana ada? Loks Mawik, jangankan mencukur bulu mata, jangankan mengobak abik murud, jangankan mengkacaukan wajah, sedangkan duduk ngangkang saja diatur oleh perda peraturan daerah. Allahuakbar. Jadi semua kami ini da'i, para tenku, para abi, para abu, para tuan guru, mereka berdakwahnya di kampus baca kitab kuning. Ustaz Abdul Somad, yang baca kitab kuningnya patah-patah, ada cerawah saja. Jawah. Ada ustaz yang hafal Quran, nampak mereka mengajarkan tahfiz Quran, tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak baca kitab kuning, dengan apa mereka berceramah, dengan apa mereka berdakwah? Dengan kekuasaannya DPD, DPR, Bupati, Walikota, Wartawan? Wartawan dengan menulis berita Ditulisnya berita besok Jamah ah, tumpah ruah Tabib akbar pengajian Orang-orang yang selama ini merasa dirinya besar Ditengoknya orang berkerumun di koran besok Merindingnya Macam kepinding Tapi itu yang dimuliakan Allah SWT Kita ini semua akan mati Keringgas Kereng pabrik pupuk, kereng investasi. Tapi masjid tetap tegak berdiri mengumandangkan azan. Ayahal salat <tuh> ramai orang datang. Begitu masuk ke masjid tengok setengah sol. <tuh> Mana makmum yang layak? Solat di rumah kok sah? Layan tahyana. Mereka tetap juga solat di rumah. Berhenti, jangan lagi solat di rumah. Layan tahiatna, stop jangan solat di rumah. Kalau tetap juga mereka solat di rumah, lauharlekatna alaihim buyutahom akan kubakar rumah mereka, rata dengan tanah. Begitu kata Nabi. Makanya nah, masjid ni besar ramai. Saya tidak perlu ceramah. Ustaz Somad tak perlu menceramahi orang laksemawe tentang solat berjamaah. Sedangkan ceramah aja begini ramainya, apalagi solat berjamaah, betul? Jamaah subuh berjamaah. Yang buat program siapa? Bupati. Acaranya subuh berjamaah. Kalau sudah bupati solat subuh berjamaah, pasti ramai. Tengok belakang, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, semua hadir. Kenapa? Takut mereka. Semasa kita tak ikut, nongjok aja. Begitulah hebatnya kekuasaan. Memang aje luar biasa. Bupati menggerakkan solat berjamaah. Wali kota mengeluarkan peraturan daerah. Begitulah berkuasa. Waktu ada kekuasaan itulah menolong agama Allah. Ini kadang sudah pensiun, barulah ke masjid. Pensiunan bupati, pensiunan wali kota, pensiunan gubernur, kelompok panti jompo. <guluh> Datang ke masjid. Habis ustaz ceramah, ustaz terlalu dipanggilnya. Sini ustaz, duduk. Bagaimana cara kita menggonjak Indonesia? Pak. Dulu ke mana aja? Dulu ente ke mana? Setelah pensiun baru mau menggoncang Mari kita goncang ke Indonesia Tangan pun dah menggoncang Dulu lah waktu ada kekuasaan itu Waktu jadi Bupati Waktu jadi Wali Kota Waktu jadi Gubernur Keatas Jangan nanti tersinggupi lah Waktu ada sudah pakai menolong agama Allah Betul? Lalu dah tak ada, tak ada gunanya lagi Ustadz kan tak mau? Itu yang banyak ditanyakan jamaah. Ustaz kata tak mau. Saya ini akademisi, bukan politisi. Politisi itu adalah politikus praktis, penerap. Tapi kami ustaz menjelaskan, saya tidak pernah menyebut partai, saya tidak pernah menyebut nama orang, saya tidak pernah menyebut nomor, tak pernah. Tak pernah saya sebut coblos nomor. Tak pernah. Tak pernah saya sebutkan saya hanya menunjukkan Pilihlah orang yang peduli pada Islam Pilihlah orang cinta ulama Pilihlah orang yang bukan cinta ulama Karena musim-musim tertentu saja Pilihlah orang yang sholat rajin berjamaah Sholat berjamaahnya kapan? Dari dulu memang sholat berjamaah Karena ada juga yang sholat berjamaah Kalau ada musim-musimnya juga yang mau dekat-dekat nah, bukan begitu oleh sebab itu Ustaz somat saya mendengar ceramah Ustaz tersinggung saya jangan karena di beberapa tempat saya ceramah tersinggung dua hari sudah itu meninggal bukan saya hebat tidak ajarnya sudah sampai tapi ingat diberikan Allah SWT kita ceramah tak boleh sendiri menyindir saya penceramah yang tidak bisa dipesan ceramah tak bisa Ustaz nanti Jangan cerita cepat, Ustaz, Nanti kalau ceramah jangan cerita cepat. Kenapa? Bini kepala dinas belum berjilbab. Siapa yang tak berjilbab? Yang undang tu langsung pucat mati. Surat. Curus ni tak boleh diajak kompromi, buster. inilah. ini lah, wal awal wal akhir. Satu tahun lagi lah. Hingga bulan kena skor Tak ada di telepon, Tak ada di telpon Padahal saya biasanya simak cupang, siang malam tunggu panggilan Tak ada di telepon. Tiba-tiba kena tiga bulan di telpon Assalamualaikum Waalaikumsalam Uttad Abdul Sallallahu Betul Tak tukar nama Nomor Uttad tak boleh diganti Nanti bingung jama'an el-Quan Bisa datang ke kantor kami lagi bosan Bisa Tapi kena tiga bulan kena skor Alhamdulillah bosan Yang tersinggung kemarin mati Diundang pula saya sama masjid. Ustaz, tolong Ustaz ceramahkan nanti. Apa judulnya? Ada jamaah yang bersedekah 300 juta, tiba-tiba duit itu ditarik. Teman -teman. Ini PMT ini, kepala merah di Indonesia. Orang ngambil darah, hati-hati. Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Diberikan Allah al kesehatan InsyaAllah AL al Itu makanya takut selamat kuat-kuat Mereka tak tahan dengan suara Begitu kita lembut-lembut aja Astagfirullah Rabbah Astagfirullah Astagfirullah الله العزم. سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام kejut saya. Kok tiba-tiba suara saya mantap. <tik> <tik> <Huh? tik> Pak Asiwan ngasih saya batu. Ini katanya kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Tapi duduk aja ya makan. <tik> Makasih Pak Asiwan. Tahadu tahab. Berbagi hadiahlah kamu maka kamu akan berkasih sayang. Berbagi hadiahlah kamu maka kamu akan berkasih sayang. Beliau ngasih hadiah, maksudnya hendak kasih. Saya batil satu. <tuh situations> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafiu balas. Kalau pernah ada orang buat baik sama kita balas. Kalau tak sanggup membalas, doakan dia siapa yang membawa Ustaz Somad kelok Semawi siapa yang membuat Ustaz Somad bisa berceramah siapa yang membuat Ustaz Somad bisa berkumpul bersama dengan jamaah sudi kan banyak tak dapat saya balas kalau tak sanggup kamu balas doakan dia apa doanya jazakumullahu khairal jazak mudah-mudahan Allah membalas semuanya dengan kebaikan Bapak Ibu setelah ini kita berpisah tapi tidak bercerai Bercerai kita runtuh, berpisah kita kepak kuat sekali lagi. Dan kali setelah bercerai berpisah ini apakah putus hubungan kita? Tidak. Karena kita tetap akan saling mendoakan. Doakan Ustaz Salman mati dalam husnul khatimah. Amin. Dan sekarang masih ada pengajian lagi. Agama ya, ni mesti cepat ah jadi. kita nak. Doakan Makanya nanti habis sholat maghrib Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ikut berdoa sama imam Ini banyak sekarang jamaah ini Habis sholat tak berdoa warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi uh. Macamlah doa Kok kenapa tak berdoa? Kenapa kok tak berdoa? Alah doa yang lama aja belum dikabulkan Habis kita tambah Doa Yang diminta doa imam itu doa keberkahan La yajetal mi'mal la'ud Sekarang pun orang berkumpul Beyaduh satu sama lain berkuasa terharam dan mengamankan sahirum diaminkan yang lain. Ya Allah selamatkan anak kami dari narkoba. Selamatkan dari zina. Selamatkan dari pergaulan bebas. Selamatkan dari penyakit otak bodoh tolol goblok. Buat mereka orang yang taat takut kepada Engkau dan ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Dan yang paling penting jadikan mereka ikhlas beramal lillahi taala. Mudah-mudahan yang hadir pengajian ini yang ada sakit-sakitnya balik dari sini sehat insyaAllah. Yang lajang yang gadis belum bertemu jodoh. Ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah. Allah nikah pula. Amin. Apa yang berlaku Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Samad. Saya berdoa tak bisa pakai bahasa Arab posan. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah. Berikanlah perkataan kepada negeri kami, loksumawai, jauhkan daripada malapetaka bencana, riba, jina, narkoba, perbuatan kerja dan mungkar. Boa, masalah. Saya tak bisa pakai bahasa Indonesia apa, Ustaz? Pakai bahasa terserah. Pakai bahasa Aceh, Pakai Bahasa Melayu, Pakai Bahasa Jawa, Pakai Bahasa Inggeris. Oh my God, please forgive us. Please bless us. Please, oh, I want to, you make me happy every day. Allah maha tahu, yang penting doa itu empat saja pakai bahasa Arab. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام اعوذ بالله بسم الله الحمد لله صلاة Habis itu langsung berdoa kepada Allah Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta Jangan sampai dia kena narkoba Jangan sampai dia ikut geng motor Jangan sampai sampai hamil sebelum nikah Buat ke IP-nya 4, cepat dia selesai kuliah Jangan sampai dosennya itu mempersusah dia Kalau ada dosen mempersulit dia, kalau bisa cepat mati aja <laughs> Kalau bisa cepat dia pulang ke Lok Semawi mengabdikan ilmunya Bisa dia jadi honorer, kalau bisa jangan lama-lama cepat PNS Kalau tak bisa pun tak apa-apa Tak kepada Allah Doa jangan terlalu spesial Ini ada orang berdoa terlalu penting. Ya Allah ada tanah 25 meter kali 30 Sebelah kanan bersempadan dengan Pak Wali Kota Depan Pak Upati Jalan Raya Harga masih minggu Jangan berdoa terlalu umum Ini ada orang berdoa terlalu umum Ya Allah sebenarnya banyak yang mau aku minta kan Tapi rasanya tak perlu disebutkan satu persatu Karena aku yakin kau tahu yang aku mahu Doa itu bukan untuk Allah Allah Maha Tahu. Wanah ilmu Maha Tuas Wisubigi Napsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Dalam hatimu berbisik pun kami tahu. Kalau Allah tahu apa yang berbisik, kenapa perlu kita suarakan? Karena ingin menguatkan hati kita. Ya Allah. Tapi kalau doanya di masjid depan orang ramai, dia yang kuat-kuat. Ya Allah. Tahu khawatir suamiku sering keluar kota ya, dengan kawan sebelah, sama siapa? Maka kalau banyak orang doanya spesialis, terus gerak-gerakan mana? Datang kawan, -kawan nanya, ko doa ko? Teruslah sebelum bulan bulan aku, aku, aku Nah, kalau jadi imam, kalau saya jadi imam, doanya sepuluh aja. Allahumma innalas alukas salamatan firdin, selamat dalam agama. Wa azhiatan fil jasad, badan sehat. Wa azhiatan fil ilmi, ilmu bertambah. Wa barakatan fil rizqi rezeki berkat wa taubatan qabalal maut taubat sebelum mati wa rahmatan indal maut rahmat sebelum mati wa magfiratan ba'dal maut ampunan setelah mati Allahumma a'inallaina fi sakaratil maut wan najjata minan selamat dari api neraka wal 'afwa indal isab. berdoa begitu ini banyak sekarang doa cepat cepat Allah Allah Allah, Allah. maun maun ah. anak-anak kita ini anak-anak ustaz sonat sudah ceramah 1 jam tadi mulai jam 5 sekarang jam 6 anak-anak sejam cerama, anak -anak dengar ceramah fokus anak-anak dengar ceramah ini luar biasa kalau ada mak-mak dengar ceramah biasa tapi kalau anak-anak dengan ceramah Mereka ini yang akan menjadi wali kuota 20 tahun akan datang Mereka ini yang akan menjadi wakil presiden 20 tahun akan datang Mereka nerima, tak nolak insyaAllah Apa ibu yang dimulakan Allah Alasbah itu doa Ad-doa Silahul <snake> mu'min Doa Senjatanya orang beriman Jangan sampai tak mau berdoa Nabi berdoa Malam perang badar, malam jumat 17 Ramadhan menghadapi kafir Quraisy Di badar nabi mengangkat tangan. Nabi kalau berdoa tangannya diangkat. Tapi sekarang ada orang berdoa tangan di paha. Nabi tangan di atas. Ini menangkap. kalau ada orang berdoa tangannya di bawah, itu sama diserang oleh Allah, enggak kasih enggak kasih, enggak dapat. <tuh> Doa kok gini. Subhana rabbika bi al-izzati 'amma yasifun. Wa salam 'alal mursalin. Wa atbi ra'i Allah. Allahumma taubatan qabla al-maut. Wah rahmatan inna al maulud, wa maufirat faal al maulud. Jadi kita buat proposal ke kantor wali kota. Tentu kita raih Bapak pembangunan masjid kami perlu lima sak semen. Kalau tak ada dua kotak keramik, kalau tak ada batu kerikil pun jadi. Kalau tak ada juga parah kali ya. Ini ada pula benda-benda Kalau mau benda. susah mana nak bercak? Krikil, bata, M -m -m. semen. Kata Pak Wali panggilnya satpol PP. Kau tangkap gila Solat berjamaah di masjid memupuk kebersamaan. Kalau sudah masuk masjid tidak lagi ada bawa bawa atribut. Tentara masuk masjid, polisi masuk masjid. PP masuk masjid, pemuda Pancasila. Pancasila! Abali masuk ke masjid. Kalau sudah masuk masjid, membawa. Apakah Ustaz somad lebih mulia, lebih terhormat, lebih dipuliakan orang? Belum tentu. Saya masuk masjid, solat Jumat, terlambat. Lambat saya solat Jumat, karena masjid. Di belakang, anak-anak kecil ketawa. <San> <San> <San> saya tengok, saya tengok saya saya. dia tengok saja juga saya. Tentang saja sama saya. Ini pusat salam markete dia. Tak lama masuk polisi. Polisi lambat juga. Lebih lambat juga saya ini. Masuk polisi, salam Allah. Pucat anak-anak. Kenapa mereka takut? Peace ball Kira-kira mana yang paling bermanfaat? Ustaz apa polisi? Polisi lah takut dia pistoknya padahal pelot tinggal di luar artinya apa? setelah anak-anak kita tadi di taman pesantren dalam kepalanya Al-Quran fisika, kimia, biologi matematika, bahasa Inggris ada di sebelah kiri tapi di sebelah kanan, Al-Quran hadis, Akidah Akhlak, bahasa Arab sejarah Islam, tajwid ada di kepalanya, terserah kau mau jadi apa, mau jadi polisi silakan jadi polisi dia, pas sedang ramai lalu lintas, dia atur, pas tak ada, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Jadi pilot dia, ini pilot, sekarang kalau kita naik pesawat, lagu barat. What can I do? Coba kalau pilotnya itu anak Tafis Quran. Begitu naik, all of our passengers, ladies and gentlemen, kepada berkudis dan bersemang. Mari kita dengarkan pembacaan Al-Bismillahirrahmanirrahim Arrahman tenang semua penumpang-penumpang Bayangkan gerangan anak kita dari Loksemawe hafal Quran ceritanya panjang hafalannya banyak solat, doa tahajud apa kerjanya dokter spesialis masuk dia ke rumah sakit bawa jarum Masuk di ruangan Aisyah Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal Qur'anil Hakim Senang ya ibu Sehat ya ibu nah, Apa kata ibu-ibu itu? Ya Allah Tenanglah di sini dengan buku dokter Kalau adalah anak lajang saya, saya pinang Ada pula bapak-bapak di situ sakit Kronis, sehat ya pak Apa kata bapak itu? Kalau mati biniku Ku pinanglah ibu Penting oh, tak senang. Tiba-tiba masuk dokter yang tak sekolah agama, yang tak tahu, anak metal, rambutnya tiga warna, merah, kuning, kelabu, rambut durian, anting-anting 12 belas, kiri anting, kanan anting, atas anting, hidung anting, bibir peganti. Melihat bibir dia peganti, pasien tu lah yang lulu. Kuku hitam, kuku hitam panjang, di atas black kutik, di bawah black darkie. Makai jarum suntik masuk ruang ICU. Siapa yang sakit? Coba, coba. Mana, mana, mana? Isteri orang tu mereka maut. Masih konten. Artinya apa? Anak-anak kita ini ke depan yang akan memimpin Lok Semawi dua tahun akan datang. 2018 Abdul Somad ceramah di sini di tanah lapang di depan Islamic Center. 2038 Abdul Somad akan datang lagi. Siapa yang mengundang? Walikota yang sedang duduk di bawah. Allahu Akbar. Allah. Mereka akan mencari catatan-catatan. Mereka cari, mereka telpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Saman? Betul. Bisa kami undang kolok semami? Bisa. Datang bosan? Ya. 20 tahun lagi. Oh, sudah tua begitu saya. Nanti sediakan kursi dulu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Saman. 20 tahun yang lalu cerawah di sini. Saya yakin bapak-bapak kalian sudah akan cacing semua. <laughs> Saya bangga. Dulu kalian yang di bawah ingusan, jelek, busuk, pendek, hitam, pesek. Tapi hari ini kalian sudah jadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Hadir kalian. Tetap bersuara berkumandang Allahu Akbar di atas. Karena kalian gas boleh kering, pupuk boleh habis, investor boleh tak datang. Tapi warisan yang tak mati, tak lekang karena hujan. tak. lupa mula. Ma Lu kan cuaca. Ini ceritanya 20 puluh tahunan kan datang. Adapun pengajian kita petang ini judulnya adalah menghadapi sakaratul maut. Itulah kebanggaan kita. Itulah kebanggaan Ustadz. Apa yang dibanggakan Ustadz? Harta tak ada, popularitas hilang. Yang dibanggakan adalah ilmun yon taufahobi. Oleh sebab itu kita jaga warisan ini, daftarkan anak-anak ke pesantren, biarkan mereka terbang sejauh mata memandang. Tapi di saat petang mereka akan kembali pulang, kerana mereka tahu di mana letak sarang, di mana tempat mereka. Susah hatinya tetap dia datang ke masjid. Besar jabatannya, tinggi kekuasaannya, dia tak sombong, ditempelkannya keningnya ke lantai. Allahu akbar. Saat kau tegak perkasa, tempelkan keningmu ke lantai. Allahu Akbar. Saat kau sedang down, jatuh, stress, depresi, dongakkan kepala, angkat tangan. Allahu Akbar. Itu filosofi solat. Sedang jatuh, sedang terkapar, naik, angkat tangan. Allahu Akbar. Sedang berada tinggi di atas, turunkan kepala. Allahu Akbar. Hidup ini ada masanya di atas, ada masanya di bawah. Saat ini kau di bawah, jangan sedih. Tapi kau yang sedang di atas mobil pemadam juga jangan bangga Itulah anak-anak muda yang menjadi pejuang Islam di masa akan datang Allahuakbar Baik yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Bangga kita ke mana mata memandang Pandang ke belakang ramai Pandang ke depan ramai Pandang ramai Bahkan saya pernah ceramah dicopot copot balik Rupanya di belakang ada juga orang Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini saya tanya, siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang bisa mengumpulkan? Boleh bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak ibu mau tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang zaman sekarang, tanyalah kepada calon-calon anggota legislatif. Susah! Sudah dikasih sembako, tak juga datang. Dipanggil artis dangdut meliuk-liuk sama ular kobra, tak juga datang. Dipanggilkan penyanyi pakai rok panjang, resleting belum dipasang. Tak juga datang. Tapi hari ini tak ada artis tangguh yang datang. Ini siapa orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang hari ini bukan karena siapapun, tapi karena Allah menolak jatuh label ilmu siapa yang keluar rumah menuntut ilmu dengan niat Allah Taala. huwa fi sabillillah. Maka dia sama macam orang yang berjihad Fisabilah. Sampai kapan? Sampai dia pulang Ke rumahnya. Dapat amal jihad Fisabilah. Yang sempat pulang, pulang Yang tak sempat pulang kerana waktu 20 menit Lagi azan maghrib tetap mengiktikap di masjid Yang kira-kira uh, Bau belum sempat mandi Haa uh, uh, mandi dulu Karena kalau sampai kita main, Tidak mandi, kawan di sebelah tak khusyuk Allahu Akbar. Bukan terbayang Dia Allahu Akbar, ketiak di cipu tak payah yang Allah. Yang musafir jauh, salat mak salat kosong. Tapi insyaAllah semuanya bernilai jihad. Sampai kapan? Hantar yanti. Sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara saya pulang sampai pulang, tiba-tiba tak pulang pulang. Bang, abang dimana? Jihad. Punya jam tiga ni bang. Ustaz Saman sudah balik. Jihad. Lupa jadi meja kafe. Lepak. Yang sering pengajian Yang sering tablik akbar Yang sering solat berjamaah Itulah yang nanti akan mudah Waktu sakratul maut Dibisikkan keteringannya La ilaha illallah Sekali bisik Gol Tapi kalau yang tak pernah pengajian Tak mau solat berjamaah ke masjid bolak balik La ilaha illallah Laa ilaaha illallah Datang kawan yang pandai, Dia hak tu. Ini kan? Langsunglah. Jangan apa kau tunjukkan ini apa? Bala'an. Cari je di Google, bala'an. Ini kan? Ya. Apa yang paling sering kau tengok, itulah. Terserah, saya bukan nak guna kutin dah. Yang main gaplek mainlah terus. Yang main song, main lah tu. Nanti dia akan tunjukkan, wajib kan? Yeah. Tidak. Mudah-mudahan selesai pengajian ini, tobat semuanya, insyaAllah. Malah aziz ini, ya. Nanti kalau ada yang nanya, saya siapa ceramah tadi? Ustaz sama Ustaz uh, Syekh Rasid, Ustaz Ramai kami tadi, apa pahala yang didapat? Allah Taala yang memberikan balasan. Apa isi ceramah, Ustaz Salat? Kita harus pun tak tahu, pokoknya ceramah saja dia. ودوئيآك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط لن انعمت عليه ونلמוד به عليه ولا ضال أمين لا تدع لنا ذنب إلا غفرته. بولعكمي من مجلسيني dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. ولا دين إلا قضاءه utang piutang kami tolong kami lunasinnya ya Allah wala anziba illa zawajtaqirilah ya gambis berikan jodoh yang baik-baik ya Allah wala radiban illa injabata yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah wala maridan illa shafaita yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah wala mayyitan illa rahimta yang meninggal dunia, curahkan rahmat ampunan kasih sayang-Mu, Ya Allah Allah maja'ala min kufazil Qur'an wal hafizan, jadikan anak-anak kami para penghafal Qur'an minal mujahili lafisa bilik berjuang di jalan-Mu dengan agama-Mu menolok dengan harta dan nyawa mereka Ya Allah Allah mahtimlana bi husnil khatimah wa la tahtim alayna bi su'il khatimah Majelis akhirah kami nak kita nanti ajalina jadikan agar kalam kami ketika ajal sampai yang keluar dari mulut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana aatinna bidunya hasana wafidaihirat hasana wafina azabinar. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad walAli wasabi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Takqaballahu minkom minna wa minkum tabanna yakim mohon maaf segala kesilapan terima kasih segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh